«Мамо, ми ж запросили тебе не працювати, а пожити, не турбуючись нічим, крім онука. Єдине, про що ми тебе просимо, це приводити зі школи Альбертика і стежити, щоб він готував уроки. Це ж не важко». «Звичайно, ні, Віточко. Я для Альбертика готова робити все». Малий відрадощів голосно заплямкав. «Синку їж акуратніше», – обережно зауважила Вікторія. «А якщо йому так смачніше?» «Нічого, Алюсю, плямкай, то наше родинне. Коли твій дід їв, то на другій вулиці чули», – засміялася Раїса. Заохочений до забороненої справи Онук заплямкав на зло матері голосніше. Валеріан Альбертович відчув себе раптом чужим за власним столом у власній кімнаті між власною сім'єю. Рідною з усіх цих людей йому була тільки Вікторія. Хлопчик ніяк не хотів ставати його сином. Вони досі не знайшли часу на відверту розмову. Альберт не називав його ніяк, ні батьком, ніякось інакше. Прагнення Валеріана Альбертовича наблизитися до його серця, створити йому найкращі умови, дати все, чого син був позбавлений у дитинстві, наштовхувалося на стіну відчуженості. Альбертик приймав подарунки, чемно дякував, користувався усіма вигодами свого нового життя та жодного разу не виявив справжньої прихильності. А ця жінка, вона ніяк не могла бути матір'ю Вікторії. Це волосся, сукня, суцільний несмиток. І зуби такі жахливі. Треба домовитися із добрим стоматологом. Врешті, це не її вина. Що вона бачила у своєму селі? Поживе у них змінець. Минув час. І те ще багато що змінила в їхньому житті. Зовсім не змінившись при цьому сама. Першою зміни відчула Герда. Внюхавши чутливим собачим носом, що з'явилася нова мітла і грядуть нові порядки, вона, не чекаючи, поки ця мітла, вимете її з насидженого місця, перетягнула свою підстилку в кімнату Альбертика і намагалася не потрапляти на очі цій рудій жінці з неприємним запахом. Як уже багато років поспіль, того ранку прийшла Регіна Олександрівна. Відчинила двері власним ключем, пішла на кухню і почала готувати сніданок. Раїса прокинулася за сільською звичкою рано. Розпатлана, боса, в нічній сорочці, почалапала на кухню і всілася за стіл, з дивлячись на Регіну Олександрівну. «Доброго ранку!» – чемно привіталася Регіна Олександрівна з тещої господаря. «Здорова була!» – оглянула невисоку зграбну постать Маленької, акуратної, швидкої в рухах жінки Раїса То ти тут служницю? Гаразд, працюй тим часом Стримавши обурення, Регіна Олександрівна сухо зауважила Звертайтеся, будь ласка, до мене на ви Мене звуть Регіна Олександрівна А вас? «Рая».